Vous les allez Ba Bamodu honetan eneko atsa sukaldareak ireki du bi.000mazazpiko sagarno denmoraldia. Aste azken ontan hastiarregan ospatu den, hogeita lauugaren sagarno berriaren eguna dela eta Euskal Herriko sagarnogiak bildu dira Sagarno berriaren aurkesteko. Ekitaldia, John maia eta ment harta zen bertsoekin abiatu da. Een batzako izan da gaur Eua ondoren lurrak zurrupatzen du lurra ez baita goila dator zagarrondoa gero zagar boro euri guztia zagar dobi urtadila. Gaur botatako euri guztia sagardo biur da digia Sagarrondoak <gülüyor> eta bizitzak <coughs> baritu beren neurriak goiko mailako sukaldarian kutixiarri garriak Lurretik sagar bat bildu behar Dunaren premilarriak Aldatu dutun sagarrondoak Dakarren sagar berriak Ase klase guztien Goseak eta egarriak aseritzala klase guztien gozeak ta egarria... Agarduneko eslenen esanetan aurtenko usta irregularra izan da. eguraldiak asko eragin du eta sagarraren heldutasuna berantarekin etorri da. Hala ere, gorputz handikoa, aromatikoa eta edalontzian txinparta asko ateratzen duen horietakoa da. Jose Angel Goñi, Sagarno Gille elkarteko ordezkaria. Kalitatea handiko sarduak dira aurten, ez, gorputz handikoa gaina, eh, pixa koloredunak, tanikoa direlako eta oso aromatikoa dira eta txinparta finekoa gainera. Eh? Bai, kontuen hartu behar da, Sabardoaren eh, lurralde honetan eh, bueno, zifrak ekonomikoki eguneko itamarrako azkuntza izan du da. Eh? Leno, es, eh, astu inzeitea, eh? aipatzea, baino azkundea, azkunde importantea izan da. Eta hori, ez da, hori izan da bati bat ipat, eh, bueno, turismo aldetik eta jorratzen dira, hainbat bat eta esperientzia direla medio ez. Eh? Len aipatu ditut baita, e, bueno, gauden parajean egon ba, da, ezinbestekoa da, hemen inguruko bisitak eta hori zaintzea, ez? Batez ere, ba Paseo txuak emanez, hemen Santiago inguru hontan, gero ba korrika egiteko ere, bueno, e, kirolaria direnak ere badute aukera badarra inguruan, da mendi inguruko mendioetara ibiltzeko, menditarai ihotzeko Eta bueno, bizikletaz ere bai, hemengo herri inguru hauetan ere, ba, historia aldetikan eta nahiko aberastasuna badago eta nik uste merezidula esagutzea ere eta gero hortik aparte, ba, bueno, orain turismo esperientziala dela eta modan jarrita dago eta bueno, guk ere aukera hori baliatu dugu, nahi dugu eta badaude, haude, ba, hemen esagarroteiko torduekin eta uz, az, e, nola bai kombinatzeko edo Ba, aukerak daudenak, ez, ba, eh, akuariun edo albaola proiektuari bisitekin ez, edo, bueno, eta laso terapiak edo gaztandegia bisitatuz, eta, bueno, hainbat eta hainbat esperientzia berri. Guztira, maubi milioi litro, ekoiztu dira. Hauetatik euneko berrogeia bertako sagarrarekin egindako sagarnoa da. Sagarnogileak pozik daude aurtengo sagarnoaren kalitatearekin. Abburuuza eta lizeaga sagarnotegiko nagusien iritziak jaso ditugu. Ba bai, bai Uta ez da izan oso bereki oso parutsua baino izan den sagar hori ba, kalitan hondikoa izan dugu ez, en, udaberri udara lehorri izan dugu eguzki askorekin eta horren fruitu... Ba, Gorpuzo ondigo, tanino askoko sagardo bat, e, egia da kolorez, gorri izango da karratu bat, taninon era egineetekan, baina kalitatez oso oso guztagarri izango da urtengo zagardo dago. Zuen, e, bueno, e, zagarnote eginean, ekoizpen propio da nahi baita duzu ezenoako produktsiba daukasua? E, bai, ekoizpen propio da gau, ez gu dauzkau lurzail guztitan, zagarra ondo galdauta dauzkau, Eta, bueno, aurten, ja, berrogeita marra, etxeko eginean eldu gara. E, eta e, esan dezaketik gaina guztura eta arro, ba, aurten zuerte pixkatekin, nireko izleke zagara izan dutela. Eta nik, larrogeita, bos pat bertako zagara ginegindako zaharroa dut, aurten esan barra dugu datu garrantzitsua dela, kontuan hartuta eta, bueno, bestaiko esle batzuekin egon gara eta, bueno, ez dira e, portzentai horietara iritsi. Eh? E, mendik aurrera, bueno, gaur abiatzen da bai sagarnotegiaren da baina pentsatzen dut asteburuari begira ongo zaretela, dena prez izango duzutela, bueno, egun azkarrak izaten dira, ez da? Bai, bai, ez duk bezala ez, gaur da aurkezpena, baina gehien batek ostia lehan irikiko dugu Asteuruari begira eta, bai, bueno, bai, bai, bai, Egi esan hilau guztarrila nahiko lasai ezetan da, behin martxua ezkioz, otsaila, martxua hori zetan da gehien guat. Daukazu eko katua, zahar nortegia? E, bueno, aduna herria, herria aduna da. En, anduain bilagona tolo inguru guru urteko gutulozaldeko lurraldean sartzen geha, mm -hmm. eta, bueno, handa kauza. Ipar Euskal Herretik bezeroak dituzue, beste urtetan heltzen dira? Bai, bai. E, iparalde euskal herritiak beti izan garrantzitsua garantzitsua ez. Bai, endaia bai ona Iparalde osoatik entortzen dira. Iparalde baino barrutik ane, bai gehiagoan geoteak gehiago. Baina Iparaldea beti izan du zahar du bai. Mm -hmm. Ba, bai egizan usta nahiko nazi egonda, eh, ez da? Zona alde batzuk izan du dira ondu eman duenak, beste batzuk eskais, eta, bueno, san liteke orokorrien eguneko berrogei bat eh, osatu dugule menguak Bueno, suena Sagarnotegi ari dagokionezu ek zenoak ekoizpena egiten duzuen. Bueno, guk eh metcheko daukagu badaukagu 5 aurten ez dugu gelegei izan, egia esan lanen esan duten bezala, ba, gutxi izan izandugu honako gehiola, beste guzti oso tober izanddu dugu ba, kanpoko aldetik, ipar aldetik eta eta e, galizia aldetiken eta bueno ondo gustora, eta atera diantzukuakin eta dagoen egoerakin ba, oso gustoa, eta alai. Baie. Ez eta produzi aurrelako izan, amabe milioi eh, litro, eh. ekoiztu dira eta esan beharra dugu bueno, kalitat dezko zagarnua daukagula aurten, espero dugu ba, bai azte ontatik aurrera zuek bueno, lanean horribiliko zaretela buru, buru beharresta. Ba bai ez zen ezume buru berra, belarri ba hortantz jarrita da bueno gure sukuak ba jendeari emanez eta eta ber gustu da Bukatzeko goratuko dugu non zuen e, sagarro utegia Bueno Astillerra eta donostien mugamua onjustu justu hortze dago e, bire bastarrian eta bueno garai bateko orain dela 100 urteko basarrin e, dago kokatuta Sagardoa egiteko erabilitako bertako sagarraren kopuruak datozen urteetan gora egiteko naia era coche